Inte en idiotisk inte <laughs> att det samtidigt. Mm. Det är ingen fråga. Var du får inte, inte smaskade? Jag smaskade så jättemycket. <laughs> <laughs> Då kan vi behöver nämna att du käkade. Ja. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Du, är det något skottram i stånden? Någon? Ja, de har skjutit en här. Jag såg på tunnelgatan Mördarens andra skott avlossades på cirka en meters avstånd mot Lisbeth Palme och strök längs hennes rygg, just när hon vred sig om för att se vad som hände. Hade kulan gått bara några millimeter mer åt vänster hade den träffat hennes ryggrad på samma ställe som skottet mot Olof och varit direkt dödande. Han, han, ja, det det vad ja. var det? Lise. Vad <laughs> var det? Det var ja, allting sagt. Vad var det? Lise. Vad var det? Jag har allting sagt. att det? Är det var en liten liten liten liten liten det liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten att liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten Ska vi ut på rövans trottiga, vi ska ut och röva. Hejsan, lyssnare, och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemordspodden, en podcast om palmemordet. Det är går till så, för er som inte har lyssnat innan, att jag pratar med någon rolig eller intressant, eller både och människa, om någonting relaterat till palmemordet. Jag heter Johannes Finlaugsson och jag finns även på Twitter, att Johabed, om ni vill följa mig där. Jag sitter här med dagens gäst, ingen mindre än Nanna Johansson. Woho! Välkommen! Vi kom direkt på festhumör här. Ja, precis. Jag sitter här i yoghurt, om, om det låter konstigt, i, I lurarna. I lurarna. Om låt låter konstigt så är det som pratar Det är det yoghurten eh, som är Vi ska gå igenom eh, lite formalia här. Som vi mm. gör med, med alla gästerna. Och då börjar vi eh, med namn. Nanna Johansson. Född? 86. Det är I är samma år. Samma år som eh, en viss statsminister mördades. Ja, precis. När mer exakt? Eh, 27 januari. Så det är en månad och två dagar innan. Okay. Då kom jag, den lilla söte, till jorden. Och var då? I Hur länge bodde du i Gävle? Jag bodde där tills jag blev 20 eller 21. Och då flyttade du till? Malmö. Är det många från jävla som flyttar till Malmö? Nej, det känns, eh... de flesta flyttar till Stockholm tror jag. Några till Göteborg. De alternativa. Och du kände dig lite unik som du Ja, faktiskt. Det är faktiskt inte så många Gävle här, vad jag vet. Du kanske, de kanske kommer söka upp dig innan de vet att du finns. här mm. Om de lyssnar på podden. Ovanligt oh, man jävla bo. Hur är jävla bok? Mm. Jag, jag tycker det är en ganska grabbig stämning i hela stan Att det är lite som att man förväntar sig att få ett bögstik. När man går ut genom tågedörren och liksom. oh, hon hänger smakaren i luften. Det kanske är mina fördomar, men det är också erfarenhet. Är det då gäng av 18-åriga grabbar? Som... Ja, men precis. Det är ganska mycket så... Går ofta går folk med hockeyklubbar. Vad är ditt yrke? jag är mitt yrke? Jag har lite skämtsamt att jag kallar mig bloggare. Men jag är serietecknare, har jobbat en del med radio och bloggare. Men du är ju, skämtsamt, men du är ju bloggare. Är ja, ju. men det är så himla, himla löjligt. Vi pratade om det när du var i, i USA, att om de skulle fråga där vi ja, gick så skulle jag säga professional drugger. Ja, de frågade, det var ju lite besvikelse. Vi, vi var då i New York, här förleden. Mm. Det var du, jag och Ola Söderholm, som också är radioman och komiker, att det är så himla förnedrande när de frågar vad man jobbar med, om man ska säga comedian <laughs> eller blogger <laughs> men som vi slapp, vi de slapp allt om. vi kom väldigt lindret under du ja, bloggar då på eh, nojesguiden precis nojesguiden.se eh, kan man läsa lite om ditt och dat ja du netdater precis det är mitt senaste inlägg nu är eh, mina misslyckade försök att netdater <laughs> det var väldigt roligt, gå in och läs det om ni inte har gjort det Nanna nätdater på Yes. Nästa fråga här, har du något kriminellt förflutet? Um, jag tror inte, inte i straffmyndig ålder men eh, innan dess lite snatteri eh, och sånt var det, kände du liksom ett behov Av de här sakerna Eller var det för att vara Nej cool? det var nog bara grupptryck En ja. så alltså, extremt svag person Jag tror grupptryck skulle kunna få mig att göra Exakt vad som helst Men, no, nej, men min, innan, min, min, min första minne av, av att jag skäl Är att jag skäl eh, tjej Tjejlego Av en, en bortskämd kompis som hade så ja men alltså det fanns inte så jävla mycket lego legofigurer som såg ut som tjejer. Nej. Så hade min kompis några så här legofrisider som var långt hår. Och jag var så fruktansvärt avsjuk. Det var min största dröm att ha några legogubbar Så då stal jag de där håren. Så tjejlegot var precis som allt annat lego, bara var tjejer med liksom. Så det var ändå så här städer, ja, var... riddarborgar och eh, piratskepp. Precis. Och de här lego-standarna. Eh, och där kanske det fanns, jag vet inte, han hade kanske fått någon så med långt år i en, en sån legosats liksom. Okay. Men sen är det lite unkat av mig också att vara så här... Tjejer eh, måste ha långt hår är inte kunna fantisera om att en så här kort och lego figur kan vara, kan vara en kvinna liksom. det, var, det var oerhört viktigt för mig De är mycket, om man, om man tolkar in frisyrer på leggrubbar Så var de ju ganska tidigt med det här modet att köra rakat huvud De är nästan. det är väldigt få Just av det. dem som har frisyr känns det. Men då, jag tycker de ser så ofullständiga ut när de har den där, alltså fortfarande den lilla liksom, vad säger man? Uh, Knoppen på huvudet. Jag fontanellen. Jag... Täckden <täcklar> <täcklar> med frisyr, snälla. <täcklar> <täcklar> Har du en stor böld på huvudet ska du ha en som tecken. Det är ett bra tips. Har du några kända alias? Em... Jag hade en hemsida förut som är fulheten så det har väl kanske varit någon slags alias eller typ det var fint att kalla fulheter. Det var inte Det var inte, det hade planerat men så blev det. Men eh, om vi går över till eh, Olof Palme. Ja. Då kommer den här frågan vi har varit inne på att snuddat på vad detta denna frågan kanske kommer leda. Mm. Men eh, var befann du dig natten mellan sista februari och första mars 1986? Ja, eh, jag vet inte riktigt. Men jag antar att jag låg ner. På Lågade på något mjukt. Eh, kanske ammade. Eh, eller så, alltså rent... Det teorete, så kan ju jag vara varit inblandad på något sätt. Du har inga minnen från Nej, den här natten. Nej, precis. Men jag kan inte vara inblandad utan medhjälpare. <laughs> det, är, det är bra. <laughs> jag kan inte ha den en ensam liksom. Du är ingen ensam galning. Du Nej. kan vara en del av en konspiration. Ja. Du, men då var du alltså en månad gammal typ. Ja, precis. Som liten liksom minst du, du liksom första gången du hörde tala som Olof Palme eller sådär? Jag minns liksom att han hela tiden fanns där på något sätt. Men jag har liksom inga minnen av på vilket sätt. Nej. Jag var ju väldigt liten. Ja. Nästan mm. så liten som man kan vara och ändå finnas. Ja det är sant, men jag tänker några år senare när det blev, om ja, man pratade när du blev lite äldre, om du hade någon koll på politik och så? Ja, jag var nog ganska sen. Eller jag började kanske engagera mig politiskt när jag var 15 eller 16 eller så. Men då var bryr jag mig om det. Eh. Eller jag har något minne av att när jag var kanske så här fem eh, och inte visste någonting av vad politik var så gick jag till brunt med så här en moderat ballong. <laughs> <laughs> eh. <laughs> För att den var fin. Ja men typ, och att jag, jag tyckte, jag tyckte väldigt att den moderat loggen var ganska fin Med dem, eh, det är ämnet Vad fick du, har, du den här ballongen ifrån? Jag kommer inte ihåg, jag har bara minne av just den loggan Att jag tycker så här, det här är snyggt <laughs> Och så kan man också välja parti Men sen var du, var du aktiv redan när du var i tonåren och ja, blev politisk medveten eh, Ja, jag, jag fick med i SSU ett litet tag i Ävle, Och sen så kommer jag på att, nej men jag är inte så så var jag inte med där längre. Utan sen har jag varit lite mer frilansande. Eh. Frilansande, lite på vänsterkanten. Ja. Eh. Som, som Sveriges radiomedarbetare brukar anklagas för att vara. Precis, precis. Eh, jag är den eh, public service-kommunisten. <laughs> <laughs> men just nu jobbar du inte på radio. Eller då har du gjort innan, jag vet inte om vi nämnde det. Men... Nej, jag blev utglasad i somras. Eh, så sen dess har inte... Att se så mycket som en radiomikrofon Så då kan du uttala dig om vad du slår politiskt Precis, det är ju alltid dumt att göra det När man ska tillbaka Men det är ingen hemlighet att göra vänster Det känns liksom inte bara löjligt att försöka ja. låtsas vara oberoende Hur är din syn på Palme idag? Liksom? Ja, nu vet jag ju lite mer om något. Men jag fick faktiskt veta av eh, källa, källa min farmor Så är jag lite släkt med Palme så? Yes. Mm Eh, genom en sån gammal baltadel eh, Jag vet inte om det här håller för granskning Det är i alla fall vad min farmor sa till mig Förra julafton Och då sa jag det till min pappa eh, Visste du att vi är släkt med Palme Och då sa han Ja, men jag vill inte tänka på det Är din pappa inte en eh, palme mm. Han är ganska alltså blå min Pappa är blå? Mm. Påverkade det dig något i ditt politiska val tror du? Var det han mm. som gav dig i ballongen? Det kan mycket väl ha varit det. Han försökte få in det. Det är som så här föräldrar som ger sina barn MFF-tröjor och sånt där yeah. när, de är, när de är små. Om vi ska gå över till eh, veckans spår. Yay! Det är då ett spår som eh, kanske inte känns som det mest seriösa. Mm. När är det, stekhet, man... eller? Det, är det är inte Det är inte steket. Jag tror inte det är undersökt så mycket allmänt. Men just därför så har ju många konspirationsteoretiker, eller i alla fall om eh, man ska Helt. kalla dem privatspanare, snöjat in lite på det. Mm. Och spåret är då Lisbeth Palme. Just det. Fru Palm, huvudvittne. Precis. Vad gjorde att du valde det sporet? <hör> eh, nej, men jag tycker det, det finns ju någonting väldigt, väldigt spännande och exotiskt med det här med, med kvinnliga mördare. Ja, de är eh, inte så vanliga. Nej, de är ju inte det. Och eh, på det, det skulle ju förknippas. Det skulle ju underlätta för lispet eh, om det var hon. Och sen då också att hon uppenbarligen har flyttat. att. Om det var hon så stod en snubbe bredvid som folk trodde var Hjärnisman. <laughs> om det hon som har skjutit så hade hon flyttat. Någon, någon snubbe gick förbi precis då och sen kyta därifrån. Men kan inte den teorin man liksom utökad till att hon har liksom lejt på jo, någon också? det finns det ju. Men det finns ju då till exempel en privatspanare som heter Svenna Ner. Som är så här 90 år gammal som eh, tror att Lisbeth är inblandad. Han tror inte hon har skjutit. Men, och sen fanns det en som heter Lars Kants Ja, jag satt läste lite om honom idag. Ja. Han, var, han hade sajten nationalmordet.nu tidigare. Nu han avliden. Men eh, han trodde att det var Lisbeth Palm Just det, och sönerna på något. Ja, en av sönerna då sköt två skott. Eh, det, var, det var ganska mycket förvirring får man säga i... I de här teorierna. i <laughs> honom. Men... Eh, Eh, vad vet du om Lisbeth Palme som övrigt? Eh, jag vet att hon säger eh, sig ha Fotografiskt minne Jag vet att hon är Psykolog mm, Barnpsykolog eh, Och nu när jag läste så såg jag att hon hade Dels sagt eh, Men det hörde jag ni prata om I en podd tidigare också Att, att eh, Jag ser ju att det är han som är Alkoholiserad eller någonting sånt om Krista Pettersson Ja precis, hon har ju fått rätt mycket kritik för eh, hur hon eh, eller, eller det är väl utredningen som har fått kritik för mm. hur eh, Lisbeth Palme har behandlats under den här utredningen Att hon då ska ha fått eh, lite för mycket information innan mm. vittnesutpekanden Så det blev mer hitta eh, den människan hitta som allt har svårast liv <laughs> eh. Hitta killen med, med skabbig stickad tröja <laughs> Det är vi folk som har eh, lite andra, med anonyma kläder. Sen så läste jag också att hon ska ha sagt eh, att järnismannen såg ut som en kroat. Det, det tycker jag är väldigt spännande. Eh, jag hoppas missat. att det är inte nu att jag har läst någonting och så är det en sån, en, en sån del av Wikipedia där det står Källar behövs <laughs> <laughs> men, men jag hittade i alla fall att hon ska ha sagt eh, att eh, den man hon såg då såg ut som en kroat. Och det tycker jag är så himla fascinerande hur man kan liksom... Pinpointa en kroat det kan en kroat se ut på väldigt många sätt Och väldigt många människor skulle kunna vara ja. kroater Och det är också ganska specifikt För hon sa ju liksom inte Slaviskt utseende Eller så ut som man kom från Balkan Eller, eller Jugoslav Utan just kroat mm. Så att hon Tar bort alla serber och montenegrianer <laughs> I ett svep Det är det, det känner jag till faktiskt att hon hade pekat ut Nationaliteten sådär men jag vet inte om man kan säga att Christer Pettersson kanske har ett kroatiskt utseende. Fast har han det? Jag tycker inte Jag det. tycker inte riktigt det heller. Jag känner ändå några krater och de ser inte ut så. De är ganska snygga, det menar Ja. Och du tycker inte Christer nej, är så snygg? Nej, han är inte så sjunkig. Men... Äm... Ja eh, men Lisbeth Palmes del där i utredningen Hon är också, det är också det här att de inte har bandat hennes förhör Har du inte då? Nej för att hon, eh, hon var väldigt upprörd där eh, Första förhören som hölls dagen efter läckt ut i, Att uppgifter läckte ut i media mm -hmm. dagen efter Och då hade hon som krav senare att det inte skulle bandas Och då eh, tillgodosåg man de krav också listigt om det skulle vara hon. Precis, det är ju det som eh, kanske gör att det finns de som tror på detta. Det finns ju eh, den mest kända som tror på detta kanske rent eh, folkligt. Dyker upp i ett avsnitt av Hundra Höjdare med Filip Fredrik. Okej. Okay. Det är ingen eh, som är jättekänd så, men eh, de är på jakt efter en man som vi kanske tar upp eh, senare i den här podden. Eh, en man som heter Stellan Hagman som gick runt i Lund med en skylt där det stod... Eh, Carl Erik Rosen sköt Olof Palme och okay. på andra sidan Sluta Mörders. <laughs> en inte helt eh, kryman kanske. Mm. Men eh, när, när Fredrik är på jakt efter honom och ska hitta honom i Lund för att han vandrar mm. runt där så är eh, det minne på i en matförrådbutik och då dyker det upp en annan man som de då döper till. Den första kallar de eh, Stellen Hagman kallar de för jag vet vem som sköt palmemannen. Och sen dyker det upp Jag vet också vem som sköt palmemannen En man bara som står i samma matkär Som säger, det var Lisbeth Men det här lite, Det kan bli lite fel syft där Att någon som är liksom palmemannen Ja, någon som, som sköt palmemannen i, liksom. <laughs> Ja, det är ju ett, ett case Som eh, Josefin Johansson mm, Att alla heter någonting med mannen Hon tar typ det en annan I Crazy Town-podden att när hon var med på en dejtingsida så hette alla Bossemannen, björnemannen och så vidare Palmemannen är ganska ganska Palmemannen. Jag vet vem som sköt palmemannen <laughs> Han ska man kanske undvika på sätt. Men, och då är e hans case Jag tror de ställer frågan Varför tror du det var Lisbeth då? Mm. Och han svarar De undersökte aldrig henne <laughs> Vilket ju inte kanske är, är liksom grund för att tro att det är hon. Nej, för det var väl väldigt många människor i Sverige som inte, som inte blev undersökt. Fast väldigt många undersöktes också. Ja, i och, och väldigt många... Eller, hon kanske är den enda som var liksom där i krokarna. Som inte... ja. Men eh, hon blev ju också skjuten. <skratt> eller <skratt> snuddad. Av det är den konstigt krullan. om det skulle vara hon själv som liksom tryckte av. Fast på andra sidan så är det ju ett bra sätt att... Man skjuter sig på ett sätt som man skadar sig yeah. Men då ska den här mannen då som skjuter vara ganska säker på att det bara snudda För det finns ju bilder då och kulan gick väl in och ut genom en skappa men hon hade liksom sidan mot så att den bara snuddar ryggen och ja, rispade huden i stort sett men eh, där det har också tats upp av Han här Svenna Ner Jag gjorde en stor grej av det. det fanns på Youtube Där han eh, tar upp detta Och sen också lägger upp en bild Som ska vara föreställa Lisbeth Palme När hon anländer till sjukhuset mm. Att hon då har en annan kappa på sig Det är lite mystiskt faktiskt Det är mystiskt om det skulle stämma Och då är hans case då att Då har de stannat ambulansen Bytt kappa på något vänster Men kan, kan inte redan då ha varit någon, någon eh, Polis eller sjukvårdsperson som ser att det här kan vara Bevis Ta den. Här får du en lånekappa. Precis. Så kan det vara. Det kan också vara så att den här kvinnan på bilden inte alls är Lisbeth Palme. <laughs> för att man ser var hon är bakifrån. Oh. Och eh, det finns inga just eh, tidsangivelsen som han påstår då, att, eh, att, Lisbeth, att den här bilden skulle vara tagen. Finns det ingen grund för vad jag förstår. Okay. Men det är intressant för i de flesta mord. Om man inte pratar ministermord utan allmänt mord. Så är det ju de närmaste anhöriga som man alltid ja. ska titta på. Men det är där... Ja, men precis. För så känns det ju alltid om det är, om det är liksom en, en kvinna som är död. Alltså Leif Gev behöver ju inte ens liksom titta upp. Eller så bara <laughs> säga här: ja det är mannen liksom. Ja. Men så är ju inte fallet när det är en man som är död. Nej, då är det ofta en, en annan en man som annan är man. anhörig. Och det är ju lite gött för kvinnliga mördare. Att de som väl begår brott Har det gött Men Alltså nu. i alla fall de här initiala misstankarna liksom. Sen om de är fackaps och Och grämmer lite ändå liksom. Men det är intressant också Rätt många av de här kvinnliga mördarna som vi haft i Sverige För för mig är Ofta påverkade av andra män Som till exempel i Knutby Där var det Exakt. en barnflicka som sköt Då är det ändå en man som är liksom Den ja, ansvariga och det är ju ganska sällsynt om är kvinnliga mördare. Jag vet inte vad vi har annars. Men men det väl. Sina... Man brukar väl säga att kvinnor, är, att kvinnor mördar med gift. Med giftmördare. Även som, jag vet inte om det är, om det är så, så däckar sanningen. Om det faktiskt är så. Och även det här när, när kvinnor tar livet av sig så använder de piller och så. Ja det är sant. De använder kanske mindre. Medan män så använder skjutvapen både när de mördar och tar livet av sig. Just det. Då borde helt enkelt, om man tror det är som mördat så, okay. så borde hon varit mer benägen att förgifta honom Precis, då borde man ha kollat hans hår och så efter ja. Det hade ju varit ett lättare sätt att göra sig av med det, det hände ju med politiker ibland att de blev förgiftade Påstås det i alla fall eh, var ju han här i, Just det, de grävde vi, väl upp eh, Ja, skulle gräva upp Arafat, Jag de Det har inte någon gjort det Och kolla om han var giftmördad Men det är ju ganska lätt, så här, speciellt när man är lite äldre Plötsligt blir någon väldigt sjuk mm. Och sen dör hon. Det var ju någon i, är det Ukraina eller Vitryssland där ja, det finns en här före- och efterbild. Han överlevde, men blev ganska illa där Det kanske talar mot Lisbeth, förutom alla vittnesmål och sånt där, som talar mot Lisbet som talar mot. Talar mot henne eller som gärningsmann. tala talar för henne som tala, människa. Talar för henne som människa, mot henne som gärningskvinna. Men teorierna kring Lisbeth som vi nämnde då, han här svennar ner privatspanare. Det är intressant, men de här privatspanarna som har på ett tag mm. att de verkar byta spår lite då och då när de kommer djupare och djupare in i utredningen. Går det trender i vad man ska tro på? Eller, eller om det är naturlig utveckling så. Mm. Man börjar med att tro att det är polisen sen tröttnar man på det och då börjar lite man... som vad man gillar mest i typ <laughs> <laughs> Ja, det är sånt. Det är aldrig Jerry <laughs> De andra tre kommer man i period Så landar man på George mm. Precis eller, eller Ja, Då ska man nog ha varit rätt länge inne <laughs> för ja. Och sen han här Lars Kranz då, Som eh, också var en, en privatspanare för detta tv-producent Som hade gjort eh, ganska ansedda grejer Om, om eh, jag har förstått det rätt Var det när jag startade upp kanal 2 Såg jag Ja, han, han gjorde ju en resa där som mm. var... Han trodde också var att han började med polisspåret Och trodde på det Att han mm -hmm. eh, lanserade det spåret Och sen eh, började utveckla sina tankar Och eh, lät saker gro Och då landade han väl mot slutet Var det väl att han, eh, han satt upp en massa lappar i Stockholm Just det, om att eh, det då var lispet Ja och det kallas eh, Feministernas fullträff Det är faktiskt bra grejer Det är en alliteration som mm. man tror är lite extra på det då ja. Men att han då Hans teori var att Lisbeth Palme hade utfört mordet På uppdrag av grupp 8. Det är så himla himla bra Jag läste också att det, han trodde att det var en sammansvärjning Mellan feminister eh, Judar Och råtare det är, gäng. Det, är ett, det är ett härligt gäng Just Rotary känns också som Den, den minst mäktiga Av sammanslutna eh, Av sammanslutningar liksom Såna här eh, stängda rumklubbar Som mm. eh, stenhuggarna och, Eller det kanske Stenhuggarna kan inte finnas med en i Simpsons Men vet heter om. Frimurarna Frimurarna Och eh, Skull and Bones och såna här Så känns Rotary som den Minst eh, mäktiga mm. Helt enkelt Och där, om jag fattar så var hon ju medlem Och höll eh, tal Och berättade om Lisbeth Ja precis Som Det närmare. Läste du också det, själv, det Utdraget uttalet Ja det fanns på nätet Jag skummade bara lite snabbt men han måste ju ha gjort sig ovärmer det då Om man sen började peka ut dem ja. Eller så pekade han ut dem innan Och det var därför han fick komma Man vet inte riktigt De kanske bara gillar att man pratar om dem Så ja. de visste så här, Han här tror att vi har varit med om palmemålet Låt honom prata om palmemålet Nej men det kan vara mer troligt att han var medlem Höll det här talet De, de fick vara medlem längre nej, eh, Tänkte att det är för att de har någonting att dölja ja. mm. Och sen, Men Lars krans han, han tror också att hans fru var agent. Ja, det tyckte jag var väldigt spännande. Att det här lite verkar ha kraschat hans äktenskap. Det är kanske lätt hänt, ja, men jag, tänker, jag. jag. Jag tänker att, att det är lite loose-loose-situation. För om han säger till henne, sin fru, jag tror att det är feministerna som ligger bakom. Och hon säger, ni... Så jag tänker ju då han såklart att det är en del av konspirationen. Att så här, nu sitter hon här och duperar mig. Ja, men det är väl lätt hänt med alla såna här konspirationer att de utökas ganska lätt. Mm. När folk då som eh, tänker ut de här, eh, de här spåren och blir, eh, blir väldigt inne på något. Så eh, upptäcker de ju sen att folk att de kanske inte får det att ge hör de tycker de borde få. Yeah. Och då är det lätt att eh, låta fler ingå i konspiration, De som inte ger där är här gehör. Men det är intressant också om eh, Lisbeth Palme Kring den här vittnespsykologin Att hon är så säker på sin sak Hon påstår att hon har fotografiskt minne Eller i alla fall eh, vad gäller just detta Att hon minns väldigt tydligt Och i rättegången så pekar hon ut Kristoffer eh, Eppsson Extremt tydligt Och de ställer frågor som Finns det någon som helst tvekan? Nej Mm -hmm. Är du säker på att det är han? Ja. Och det är ju sånt som egentligen får en att tvivla mer. För att så säker kan man ju inte vara på... Om man har fotografiskt minne. Om man har fotografiskt minne så kanske man mm -hmm. kan vara så säker. Men det känns ju säkrare såna utpekanden om man tänker på så här rättegångsfilmer. Mm. Så eh, lite är jag ju mindre på karaktärerna som är stensäkra på att det är den här... Eh, svart, svart mannen Eller den här svarta Fattiga mannen I, i sydstaterna som, som har gjort det Om någon karaktär är stensäker på något Så litar jag yeah. inte på den Men kan det inte bara vara att hon vill bara bli klar med allt Jag tror hon vill bli klar med allt och, och det blir jag orkar inte mer <laughs> Precis, och det känns ju lite som att hon kanske Nyttjar sin ställning där När hon säger något så stensäkert Så vet hon att om då domstolen går emot det när hon är så stensäker så är det liksom en attack mot henne. Mm. Nästan. Eh, vilket eh, det verkar lite som att eh, folk har tyckt det var när avrätten sedan friar Christopetsson. Eh, och menar att man inte kan lita på hennes vittnesmål. Då eh, är det många som ser det som en attack mot hennes trovärdighet. Ja men det är ju också dumt. Att säga att man är säker om man nu inte är det Nej precis, jag tror ju hon är säker Både hon och sönerna har ju uttalat sig i olika intervjuer Och mm. är fortfarande stensäkra på att det är Krista Pettersson Jag vet inte hur man själv skulle vara Jag har väldigt svårt att tro att jag skulle minnas Tre år senare hur någon såg ut Även om det var liksom ett Någon som mördat din fru Någon som mördat min fru eller min man som var statsminister. Ja. Om vi ska sätta oss in i Lisbeths situation. Ja. Om jag hade varit gift med en statsminister. Den här mannen hade blivit skjuten. Så är jag inte säker på att jag skulle minnas det tre år senare. Detta är bara spekulation. Jag har inte själv varit med om detta. Nej, jag och lov. <laughs> Men hur tror du du är som vittne? Alltså jag har ett minne. Jag, jag, jag, jag ett detalj i min... Eh, tar inte in omgivningen alls. Eh, så jag, jag, jag skulle inte alls kunna vittna på något sätt. Men eh, hon då som... Har, har man testat hennes fotografiska minne på något sätt... Inte vad henne kolla på en sån film, eh, fokusera på den röda bilen och sen så ja. är det istället att hon skulle ha tittat på någonting i bakgrunden. Eller ja, någon. det är ju en sån här grej som eh, TV3 nog gärna hade gjort oh. om hon hade ställt upp. Bra TV. Men hon har ju valt en liten annan väg än eh, exempelvis Kristoffer <laughs> som gjorde. Hon har inte varit så sensationslisten, hon, hon har inte gillat medias eh, rapportering. Nej. Och, eh, hon har, för henne är det avklart liksom. Och så är hon då upprörd för att eh, Hennes man dog <laughs> Såklart mm. Det är ganska förståeligt ja. Men även upprörd efter att Kristi Pettersson freds i hovrätten I intervju och sånt så vill hon ju eh, Prata väl lite om själva, själva utredningen och mordet med honom att säga Jag har sagt det, jag hade att säga Jag hade någon intervju med henne i radion Som väl gjordes vid 25-årsjubileet Jubileet Jubileet, kanske fel ord, 25-årsdagen Men eh, Intressant också om det skulle vara Lisbeth Palme, vad hon skulle ha För motiv ja Det finns ju grupp åtta Grupp åtta, ja eh. För som inte känner till det En feministisk Gruppering som startade i slutet av 60-talet Och allmänt så här, Kämpade för för Kvinnors Rätt till sin egen kropp och lika lön och ganska så här standard kvinnorättsfrågor. Om man tänker att de skulle, då skulle väl deras motiv mer vara så här: hur så här, antifeminister, deras lite paronida i tanke att de vill ju bli av med alla män. Mm. Lisbeth är gift med en man. Vi <laughs> ser till så att han mördas. Så är vi, har vi en man mindre. Jag tror det är väldigt, väldigt svårt att driva igenom eller eh, liksom så föreslå en sån våldshandling på ett feministiskt möte <laughs> jag har svårt att se hur det hur det går ihop har du varit med i sådana här grupperingar och feministiska möten eh, och känt stämningen ja det är, det är, en, ganska, det är en ganska trevlig stämning eh, jag har svårt att se hur så här Ska vi virken en snippa? Ja, ska vi skjuta Statsministern oh, det är... Jag vet inte hur det ser ut Hur mötesordningen ser ut I någon grupp åtta Men, men just den frågan är lite klurigare än Ska ja. vi virka en snippa? Ja. Det här är bara jag kan säga ja Men det är också ologiskt då om, man, man tänker att om de Vill verka för ett feminist samhälle Så är det väl ganska bra att de har En bundsförvänt då, Lisbeth som är gift med statsministern. Som Precis. de kan påverka honom. Det borde, det borde finnas andra sätt då. Eh, om, om de trodde eh, att... de har de provat allt. <laughs> det gick inte. Nej. Palme, mm. Olof ville verkligen inte lyssna. Fanns det bara en utväg. Fick de om hoppas att de kunde dupera Ingvar Carlsons fru bättre. <laughs> Men motiv i övrigt. Eh, så Privata. Privata eh. motiv. Man vet ju aldrig i ett äktenskap. Nej. Man kan aldrig veta vad det finns för motiv där. Men, eh, Hur såg det ut eh, förmögenhetsmässigt? Om man har ekonomi? Ja, jag tänker mest kanske eh, kommer hon från pengar? Kommer han från pengar? De kommer eh, väl båda två från, eh, pengar. från pengar. Eller jag vet inte ja. just pengar, men från en eh, från överklassen. Det mm. fick ju Palme mycket kritik för. Och hon tror även var... Eh, och del av någon, någon sorts fin släkt. Hon heter Det låter ganska fint. Det låter ganska fint. Lisbeth Bäckfris Hon är dotter till, nu läser jag innan till här, till en civilingenjör och friherre. Friherre. Friherre, Christian Bäckfris Så det låter ju fint, så det förslår Verkligen. Nej, men då kanske, inte, då kanske man kan stryka ekonomiska, eh, ekonomiska problem. Ja, hon känns inte som personen som eh, hade spelskulder. Direkt. Nej. <laughs> hon, eh, intrycket man får av henne, hon är en ganska söt liten tant. I den eh, bilden man har av henne nu i alla fall. Och eh, i eh, de gamla om man tittar på arkivbilder, till exempel Palme-dokumentären när hon är yngre så är hon också en söt, söt dam. Söt liten kvinna. Söt liten kvinna och Palme är en, en söt liten man. De är ganska gulliga tillsammans i de här tidiga bilderna tycker jag. Så att hon känns ju inte som en härdad mördare. Ja men nu är det dina fördomar här. Precis. Man ska inte ha, ha fördomar. För... Man ska inte ha fördomar, man ska ha ett öppet sinne för att Lisbeth Palme kan vara ond. Men det är inte den bilden hon utstrålar. Eller Nej. Det är ju väldigt, väldigt magstarkt Att anklaga henne eh, Det är ju det Hon var väldigt nära dö. dö ja. till exempel. Det det. Eh, Många kommer ju eh, Tycka det är väldigt magstarkt Att vi ens tar upp det här ja, spåret eh, att kränka en enka eh, På det sättet eh. Det är också Det är en bra lek Eftersom det rimmar <laughs> ja, Feministisk, feministisk fullträff, fullträff Och kränka en enka men det ska man inte syssla med. Nej. Kränk en enkel. Sluta exempel, med det. Och vi försöker ju eh, att vara lite lagom här. Ja, Ja. Det tycker jag man ska vara. Men, nu är det kanske inte så värdnadsfullt det här, men om man pratar motiv så fanns det ju väldigt mycket rykten kring Olof Palma att han skulle ha kvinnoaffärer. Och mansaffärer. Mansaffärer finns också, ja. Jag får för mig att det är en ganska vanlig anklagelse från folk som ogillar någon politiskt. Ja, Speciellt kanske från högersidan mot vänstersidan eller socialdemokraternsidan. anklagar någon för att vara eh, homosexuell. Mm. Det var, jag tycker man får ha mycket sånt nu när jag bara googlade på Lisbetsspåret. Eh, mm. Det, det kommer ju upp väldigt mycket crazy grejer. Bland annat så här paranormal.se var liksom en av sidorna. Eh, nu kanske det är världens bästa inget ont mot paranormal. Mm. Eh, jag ser bara att det kanske, inte är, det kanske inte är det första man tänker man ska få upp. Eh, men då var det väldigt mycket så att, eh, att, att många hade en teori om att så, Palme var hivsmittad. Att det ja. hade någonting med själva mordet. Jag förstod inte hur det hängde ihop. Men... Det finns väl någon teori att han själv iscensatte det, eller att Ebbe Karlsson iscensatte det för att den skulle komma fram. Att Olof Palme var hivsmittad för att det skulle vara Dåligt för landet Och då valde man att Göra sig av med Palme Det är så jag har förstått det spåret Men eh, jag är inte superinsatt i det heller Nej det känns inte Vi kanske kan ta upp det senare När vi när jag hittar någon som är med påläst <laughs> På hiv -frågan. Men kvinnoaffärerna hade man ju hört lite om eh, Eller tas upp lite då och då och nu också eh, Jag läste någon debattartikel Efter Palme-dokumentären om eh, Som kritiserade att de hade inte nämnt kvinnaaffärerna För de tyckte det var så viktig del av Palme eh, Och då påstås det bland annat att han hade en, ett förhållande med Shirley MacLaine, amerikansk skådespelerska mm -hmm. Som bland annat, de har träffats i någon sorts tv-intervju Det är väl hon som intervjuar eh, Olof Palme då. Eh, Och har haft något samtal som sändes på SVT tror jag okay. och då ska de alltså ha då skulle man även haft ett förhållande. Kugelurat. Kugl när kameran var av. <laughs> Men detta har jag också upptäckt när jag kollade ut detta lite. Att Shirley de själv har berättat att de hade ett förhållande. Mm -hmm. Efter hans död berättade hon detta. Hon berättade år 2000 tror jag i 60 Minutes. Så berättade hon att hon hade haft ett förhållande med Olof palme. Men hon berättar också i samma intervju att hon i ett tidigare liv haft ett förhållande med Karl den Store. Okay. Och att Olof Palme var en reinkarnation okay. av Karl den Store. Så att de hade återträffats igen i detta livet. Vilket kanske då, om man vill vara fördomsfull, kanske gör att man lite mindre tror på hennes... Varför tänker du så? Jag tänker att... Om hon har en livlig fantasi Det säger inte att, att hon har det Utan hon kanske är på ett annat plan Och känner till det här med en reikandition Men om hon har en livlig fantasi Så kanske hon också Fantaserat om att de hade ett förhållande På andra sidan De kan mycket väl haft ett förhållande Ja, ja. ja. Det påstår sig också att, att Olof Palma hade en relation med Arja Men Ja men nu tänkte jag säga Jag hörde det här någonstans Jag kommer upp att jag nog hörde det av dig nu nu i New York. Ja, det kanske kom upp då. Ja. Vad berättar mer om den affären? Eh, jag vet inte så mycket om den affären mer än att det riktades och det togs upp under stjärnorna på slottet. När Aya jag var med där så eh, visade de bland annat en klipp från när hon sjöng på Olof Palmes begravning. Mm -hmm. Där hon sjöng Jag vill tacka livet. Hennes näst största hit. Mm -hmm. Eller Levande Charados som är den största. Jag älskade den över uh, havet. Ja, den hukte, hov, också upp, upp, upp, upp, upp. Ja, kanske topp tre ja. Jag vill Ja, att livet uh, Borde det vara Och hon valde att inte sjunga Levande sjöar <laughs> eller rykt över havet På Palmes Men Ett val eh, Men där tog hon då upp uh, de här ryktena också I Sjärnabslottet och påstod att de inte är sanna Och att det var uh, Ett grovt påhopp Det ska inte Palme <laughs> Nej men jag, jag tror nog en att hon inte var den sortens kvinna Som skulle vara, ha ett förhållande med en gift man Men eh, det påstods då också att folk tyckte det var opassande Att hon sjöng på begravningen Eftersom de menade att de har haft ett förhållande Vilken skymf mot Lisbeth att hon får sjunga på hans begravning mm. Men eh, hon menar då att eh, detta är eh, fabricerat Så att Arga och Shirley McLean ska ju vara två som utpekat som palme, palme älskar in. Då har vi en förnekar och en bekräftar. <laughs> bekräftar det och andra saker. <laughs> ja, precis. Bekräftar hur det fungerar med i uh, Jag hörde den här artikeln om där Shirley McLean berättade om detta. Uh, Förståren McLean och Carlens Store hade ett förhållande. Varje ett av <laughs> McLeans tidigare liv under Carlens Stores livstid. McLean var då en morisk flicka på Pilgrimsfärd i norra Spanien. Nästa gång var under Köln McLeans egen livstid när Karl Store återuppenbarade sig på jorden i form av svenska statsministern Olof Palme. Mike Wallace frågade lätt förbrillad om stjärnan verkligen hade en affär med Karl Store. Ja, men jag var en av många för honom. Så Karl Store var inte trogen. Nej. Den här moriska flickan på Pilgrimsfärd. Inte någon av gångerna. Men så då är emotivet då är svartsjuka från Lisbets håll Men det brukar väl ändå vara så i så svartsjuka drama. Brukar man inte liksom anklaga den Alltså borde hon inte ha skjutit arga då liksom ja, precis. Det brukar väl vara lättare att ta ut ilskan på den som man inte är kär liksom. Det är nog sant, eller båda Men, ja. men det är nog sant att, att man i första hand går på den, den nya Som ja. kommer till sabbat Tänk. Eller kan det vara Arja som har gett sig på Lisbeth <laughs> Du tror att Arja var ute efter Lisbeth Ja, missade eh, mm. Nej, förlåt det här, det här är så fruktansvärt respektlöst Ja, vi kanske klipper bort Vi klipper bort ja. Känner vi oss eh, lite klara med Lisbeth Ja För Jag tänkte så här Om det skulle komma fram imorgon Vem som mördade Palme Och det skulle vara bevisat och allt sånt här Kunnat beläggas vad hade du tyckt var, var intressantast eller roligast om det var? Eh, polisspåret känns, eh, någonting med polis överhuvudtaget känns som att det skulle vara snaskigast. Uh -huh. eh. Polisspåret tycker jag det hade varit snaskigast om det kom fram att det var en polis. Men då vill man ju nästan att det är en polis man känner till. Leif G.V. G.V. person. Inte polis Nej, men, men polisprofessor. Polis han är kriminolog professor i kriminologi. Nej, han är väl gammal polis också. Han har jobbat för polis. Jag vet Martin var det Melin. Martin Melin har varit roligt. Jag vet inte hur gammal han är, men uh, en, en ny yxa Martin Melin. Då tycker jag, liksom, om, man ska, om man vill ha polisföret. Man vill ju som i böcker och så. Här. Man vill inte att det ska vara någon man aldrig har talat som för jag, jag tycker det är okej om det skulle visa sig att det var liksom en sammansvärjning. Ja. Uh, och flera, eller att det, alltså det absoluta toppskiktet, det hade ju mm. varit otroligt snaskigt. Om det var eh, toppskikt inom polisen. Mm. han Holmer, kanske. Har du själv, vad tror du själv om palmemordet? Har du hunnit tänka något eller har du bara låtit det var? Eh, jag har faktiskt inte tänkt så mycket alls på palmemordet. Men idag då, när jag satt och, och eh, skummade igenom Wikipedia eh, för att i mm. alla fall, Bytte lite förberedd eh, på det här samtalet. Så kände jag kände en stark uövertygelse om att det var Christer Pettersson. Du trodde, ju, ju mer du läste om Lisbeth Palme... Hur övertygade du blev jag att det var... För normalt är det ju ofta så för mig i alla fall att... När man läser om något specifikt spår... Så börjar man tro lite mer på det än man gjorde innan. Man så känner man inte med Lisbeth-spåret. Verkligen inte. Speciellt inte... Lisbeth Judan och Rotary. Nej. Eller Lisbeth på uppdrag av grupp åtta. Ingen av dem känns så jättetrodd. Nej. man Har något inbyggt i sig? <laughs> inbyggt. koko <laughs> Men vi kanske eh, avskriver Lisbeth Palme som misstänkt. Oss. Ja, vi gör det. Vi tar det beslutet. Hon är off the hook. Både då i betydelsen att hon inte längre är misstänkt och off the hook som att fan vad galet. Hon är en crazy kvinna. Off the hook. Det är slang. Mm, är det? This party is off the hook. Du har du inte det? Nej, jag har aldrig varit på ett party. <laughs> <laughs> Nej, men i alla fall grattis Lisbeth Palme. Vi tror inte att du hade med mordet på din man att göra. Och om du motförmodat har lyssnat på detta så ber jag om ursäkt. Ja, med. Hoppas du var bra lyssnat. Det var allt för detta avsnittet. Tack så mycket Nanna Johansson. Tack Johannes Fyldagsson. Och hej då lyssnare. Snart kommer ett nytt avsnitt.